Rutar bók Fyrstikabli Í þá daga er dómararnir stjórnuðu bar svo til af Hallari var í landinu Fór þá maður nokku frá Betli hefum í Júta til þess velja sem útlendingur í Móafslandi ásamt konu sinni og tveimur sonum sínum Þessi maður hét Elímeleik og kona hans Naomi en sinir hans tveir Mahlón og Kiljón Þeir voru af Efratætt frá Betlihem í Júta þau komu til móafslands og dvöldust þar þá dó Elimeleik maður Naomi en hún lifði eftir með báðum sonum sínum þeir gengu að eiga móabítískar konur og hétt önnur Orpa en hinn Rut og þeir byggu þar hér um bíl tíu ár þá dóu þeir líka báðir Malón og Kiljón og kona lifði ein eftir báða sonu sína og mannsinn Þá bjóst Námi til að hverva aftur heim frá Móapslandi með tengdadæturum sínum því að hún hafði hýrt í Móapslandi að drottin heldi vitið hér lífsýns og gefið þeim bröð. Lægði hún nú á staðhafann er hún hafði verið og báðar tengdadætur hennar með henni. En er þeir voru farnar á leið til þess hverva hverfa aftur til Jútalans, þá sagði Námi við báðar tengdadætur sínar, farið snúið við, Hórum sig til hús móður sinnar Drottin auðsýni ykkur gæsku eins og þið hafið auðsýnt hinum látnu og mér Drottin gefi ykkur að þið megið finna atkvarf Hórum sig í húsi mannsýns Síðan kisti hún þær En þær tóku að gráta hástöfum og sögðu við hana Nei, við viljum hverfa aftur með þér til þýns fólks Náum í svaraði Hverfið aftur dætur mínar Hví viljið þér fara með mér? Mun ég enn bera sonu í skauti mínu er verða megi menn ykkar. Hverfið aftur dætur mínar farið heim því ég er orðin ofgömmul til að giftast aftur. En setjum nú svo að ég hugsaði, ég hef enn von og að ég giftist meira segi hvöld og fætti einnig sonu, ættu þið fyrir þá að býða til þessa að þeir yrðu fulltíða. Ættu þið fyrir þá sög að loka ykkur inni og ekki giftast. Nei, Mér tekur mjög sárt til ykkar því að höndróttins hefur lagst þungt á mig. Nú tóku þær enna gráta hástöfum og orpa hvartir tengdamóðu sína með kossi en Rut gætt ekki slítið sig frá henni. Þá mælti Námi, sjá mákona þín er snúin heim aftur til sínsfólks og sínsguðs. Far þú nú heim aftur með mákonu þinni. En Rut svaraði, Legðu eigi að mér um það að yfirgefa þig og hverfa aftur, en fara eigi með þér. Því að hvert sem þú fer, þánga fer ég og hvað sem þú náttar, þar náttar ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn guð er minn guð. Hvað sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég grafin vera. Hvað sem dróttin lætur fram við koma, þá skal dauðin einn aðskilja mig og þig. Og en Naomi sá að hún var fastráðin í því að fara með henni, hætti hún að tala um fyrir henni. Síðan heldur þær báðar áfram unds þær komið til betlið heim. En er þær komið til betlið heim, komst öll borgin í uppnám út af þeim og konu sáðu, er þetta Naomi? Og hún sagði við þær, kallið mig ekki Naomi, kallið mig Mara, því að hinn almátti hefur búið mér beska harma, rík fórja hérðan, en tómhenda hefur drottinn látt því mig aftur hverfa. Hvíkallið til mig Naomi úr því drottinn hefur vittnað í móti mér og hinn almátti hrelt mér. Þannig hvarf Naomi heim aftur og með henni röð til móabítiska tengdadóttir hennar sem heim hvarf frá móafslandi þar koma til betli heim í byrjun bygg skurðar. Annarkabli Naomi átti þar frænda mannsins, ríkan mann af ætt Elímeleks og hétt hann Bóas og Rut, hinn móabítiska, sagði við Naomi Ég ætla fara út á akurinn og tínu upp öks eftir einhverjum þeim er kann að sína mér velvild Naomi svaraði henni, far þú, dóttir mín Rut fór og tindi á akurinnum á eftir kortskularmönnunum og henni vildi svo veð til að teg þennan átti Bóas sem var í ætt við Elí melleg og sjá Bóas kom frá betli heim og sagði við kortskurðamennina drottinn sé með yður þeir svörðu drottinn blessi þig Bóas mælti við þjónsin sem settur var yfir kortskurðamennina hverjum heyrir þessi stúlka til þjónni sem settur var yfir kortskurðamennina svaraði og sagði það er móabítísk stúlka svo kom aftur með náum í frá móabs landi Hún sagði, leið mér tína upp og safna saman með þar bundina á eftir korn skurðamönnunum. Og hún kom og hefur verið að því frá í morgun og þanga til nú og hefur ekki gefið sér neitt tíma til að hvíla sig. Þá sagði Bóas við rödd, heyr þú dóttur mín, farð þú ekki á annan akur til þessa tína og farð þú ekki heldur hérðan en haltu þig hér hjá stúlku mínum. Ég fú gætur að þeim akri þar sem korskurða skera upp og gakk á eftir þeim, ég hef boðið piltunum að amast ekki við þér og ef því þyrstir þá gakk af ílátunum og drekka því sem piltarnir auðsa. Þá fjallum fram á ásjónu sína og laud niður á jörðu og sagði við þann, hvers vegna sýnir þú mér þá velvild að því kemur góðu þar ég er þó útlendingur? Bóa svaraði og sagði við hana, mér hefur verið sagt alltaf því hvernig þér hefur farist við tengdamóður þína eftir dauða mannstíns og að þú hefur yfirgefið föðuð þinn og móður og ætlandið og farið til fólk sem þú þekktir ekki áður. Drottin umbunni verk og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur að drottni ísælsk vöði, þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vangjum hans. Rut sagði Ó mætti finna náð í augum þínum herra minn því þú hefur huggað mig og talað vinsamlega við ambátt þína og er ég þó ekki einu sinni jafningi ambátt að þína Er matmálstími kom, sagði Bóas við hana Kom þú hingað og eta bröðinu og dýf byrta þínum í vín etiksblönduna Þá settist hún hjá kortskuðamönnunum og hann rétti henni baka kort og hún átt sér satta og lefði. Síðan stóð hún upp og fór að tína. Þá lagði Bóa svo fyrir pilta sína. Hún má einnig tína millum bundina og gjörið henni ekkert mein og drægið jafil öks út úr hnippunum handa henni og látið eftir liggja svo að hún megi tína og eigi skuluð þér aðtirða hana. Síðan tindi hún á akrunum til kvelds Og er hún barði kornið úr því er hún hafði týnt, þá var það hér um bíl efa að byggji. Hún tók það og fór henni í borgina og sá tengdamóður hennar hvað hún hafði týnt. Því næst tók hún fram það er hún hafði leift. Þá er hún var sött orðin og fekk henni og þá sagði tengdamóður hennar við hana. Hvar hefur þú týnt í dag og hvar hefur þú unnið? Blessaðu sér sá sem víkið hefur þér góðu. Hún sagði tengdamóður sinni frá, hjá hverjum hún hefði unnið og mælti, maðurinn sem ég hefði unnið hjá í dag heitir Bóas. Þá sagði Naomi við tengdadóttur sína, blessaðu sér sí hann drottni sem hefur ekki látið að miskun sinni við lifandi og látna. Og Naomi sagði við hana, maðurinn er okkur nákomin, hann er einn af lausnarmönnum okkar. Þá sagði rutin móabítiska, hann sagði við mig, Haltu þig hjá mínum piltum um þeir hafa lokið öllum skorskurði hjá mér. Og náum í sali við rút sína, það er gott dóttur mín að þú farir út með ambáttum hans, þá munum enn eigi áreita þig á öðrum akri. Síðan hélt hún sig hjá stúrkum Bóasar, þá er hún var að tína uns byggskurðunum og hveitiskurðunum var lokið, eftir það var hún kýr hjá tengdamóðu sinni. Þriðji kabli Naomi, tengdamóðir Rútar, sagði við hana Dóttir mín, á ég ekki að útvega þér atkvarf til þess að þér vegni vel Þú hefur verið með stúlkunum hans bóasar en hann er frændi okkar Sjá hann varpar í nótt bygginu í láfa sínum Þóði nú og smýr þig og fari í önnur fött og gakk ofan í láfan En láttu mannin ekki verða varan mið þig fyrr en hann hefur eftið og drukkið. Og þegar hann leggst til kvildar, þá taktu eftir hvar hann leggst nýður og gætt þangað og flettu upp ábröðinni til fóta honum og leggst það nýður. Hann mun þá segja þér hvað þú átt að gjöra. Og hún svaraði henni, ég vil gjöra allt sem þú segir. Síðan ég kon á í lávan og gjörði allt svo sem tengdamóðir hennar hafði fyrir hana lagt. Erbóa sagði etið og drukkið og var í góðu skapi þá fór hann og lagðist til hvíldar við endan á korn byggnum þá kom hún hljóðlega fletti upp ábröðunni til fóta og lagðist nýður Ennu viðnætti varð manninum bílt við og er hann settist upp sjá þá lág kona til fóta og hann sagði hver er þú hún svaraði ég er rút ambótt Breið þú væng þín yfir ambátt því að þú ert lausnar maður. Þá sagði hann, blessu sér þú á drottni, dóttir mín, þú hefur nú síðast sínt elsku þína enn betur en áður með því að elta ekki ungumennina, horki fátækan nýr ríkan. Og verð þú nú óhrætt, dóttir mín, að öllu svo sem þú segir mun ég við þau gjöra því að allir samborga mínir vita að þú ert væn kona. Nú er það að vísu satt að ég er lausnarmadur en þó er til annar lausnarmadur sem er ákomnari en ég. Vertu hér í nótt en á morgun ef hann þá vill leysa þig, gott og vel, þá gjöri hann það, en vilji hann ekki leysa þig, þá mun ég leysa þig svo sannarlega sem drottin lífir. Lígðu nú kýr allt til morguns. Hún lát til fóta til morguns, þá stóð hún upp áður en menn gátu þekkt hvort annan því að hann hugsaði það má ekki spyrjast að kona hafi komið í lágan. Og hann sagði, kom þú með möttulinn sem þú að dý og haltu honum út. Og hún hjælt honum út, þá mældi hann sex mæla byggs og lyfti á hana. Síðan fór hún inn í borgina. Er rúd kom til tengdamóður sinnar, mældi hún, hvernig gekk fyrir dóttir mín? Þá sagði hún henni frá öllu því er maðurinn hafði við hana gjörð og hún sagði þessa sex mæla byggs gaf hann mér því að hann sagði þú mátt ekki fara heim til tengamóður þinnar með tvær hendur tómar. Þá sagði Námi verð þó nú kyrrdóttur mín unns þú fréttir hvernig málum líkur því að maðurinn mun ekki hætta fyrr en hann leiðir þetta mál til lykta í dag. Bóas gekk upp í borgarhlið og settist þar. Þá bar svo við að lausnarmæðurinn gekk framhjá sáir Bóas hafði talað um. Bóas sagði Kom þú og sestu hér þú þarna. Og hann snjölið hangað og settist nýður. Þá tók hann tíu menn af öldungum borgarinnar og sagði Setist hér og þeir settust nýður. Síðan sagði hann við lausnarmanninn Akurland það er elímeleg frendi okkar átti hefur náum selt svo sem heim er komin frá Móaps landi og ég hugsaði að ég skildi láta því vita það og segja kaup það nú í viðurvist þeirra er hér eru og í viðurvist öldunga fólks míns ef þú vilt leysa þá leystu en ef þú vilt ekki leysa þá segðu mér frá því svo ég viti það því að enginn er til sem getur leysst nema þú og ég eftir þig Hinn sagði, ég ætla að leysa. Þá sagði Bóas, um leið og þú kaupir landið af námi hefur þú og keft rödd hérna móabítisku ekku hins framleina allt til þess að reysa nafn hins framleina á arleð hans. Þá sagði laustanmæðurinn, ég get ekki leysst það handa mér því að þá kynni ég að spilla arleð minni. Leys þú handa þér það sem ég átti að leysa því að ég get ekki leysst það. Það var fyrrum síður í Ísrael við endurlausn og skifti skipti en mennmildu staðfesta allar gjörðir að annar tók af sér skóin og fett hínum. Þetta var vott festing í Ísrael. Þá sagði lausnarmæðurinn við Bóas, kaup þú það handað þér og tók af sér skóin. Bóas sagði við öldunguna og allt fólkið, þér eruð í dag vottara því að ég hefði keift af námi allt það sem Elimeleik átti svo og alltaf sem tegir Kiljón og Mallón áttu. Einnig hef ég keft rutina móabítisku ekki um Mallóns mér að konu til þess að reysa nafnins framliðina á arfleið hans svo að nafnins framliðina upprætist eigi meðal bræðra hans og úr borgarhliði hans. Þér eru vottar þess í dag. Þá sagði allt fólkið sem var í hliðinu og öldungarnir verð erum vottara því Drottinn gjöru kona sem í hústitt kemur slíka sem þær voru Rakel og Lea er báðarestu Ísahels hús veitist þér vand í Efranda og verður þú frægur í Betlehem og verður hústitt sem hús Peres sem Tamar fætti Júta þegar afsprengir það sem drottinn gefur þér við þessari ungu konu Síðan gekk Bóas að eiga rúd og hún var kona hans og hann gekk inn til hennar og drottinn veitti henni getnað og ól hún son. Þá sögðu konurnar við náum í, lofaðu sér drottinn sem eigi hefur látið því bresta laustan mann í dag, svo að nafn hans mun nefnt verða í Ísræðil. Hann mun verða huggun þín og ellistóð því að tengdadóttir þín sem elskar því hefur alið hann, hún sem er þér betri en sjö sýnir. Naomi tók barnið og lagði þá skaut sér og varð fóstra þess. Og grannkonundar gáði honum nafn og sögðu, Naomi er fætur sonur og nefndi hann Óbeð. Hann var fæðir Ísæi föður Davís. Þetta er ættartala Peris. Peris gætt Hesron og Hesron gætt Ram og Ram gætt Aminadab Og Aminatab gat Naxon og Naxon gatt Salomon, Salomon gat Bóas og Bóas gatt Óbeð og Óbeð gatt Ísai og Ísai gat Davíð. Ég líkur læstri bókarinnar.